Némelyik már el is vesztette kerekét, és úgy húzkodta a gazdája maga mögött, mint egy kutyát. Üres, szakadt kerekeit vesztett bőröndök elhagyottan fulladtak az útmenti talajvizes árkokba, de volt társaságuk is. Rengeteg szemét. Fürkészték a kocsisort, igyekeztek előbre jutni, mint a pakkokkal megterhelt honfitársaik, kaptak hideget, meleget is emiatt,